Kapittel 22 På den tiden begynte Josva å kalle Rubenitten og Gaditten og Halle Manasse stamme til seg og å si til dem, «Dere har holdt alt det Jehovas tjener Moses befalte dere, og dere har adlitt min røst i alt det jeg har befalt dere. Dere har ikke forlatt deres brødre disse mange dagene frem til denne dag, og dere har oppfylt forpliktelsen i forbindelse med Jehova deres Guds bud.» O nå har Jehova deres Gud gitt deres brødre ro, slik som han dofte dem. Så vend nå om og dra bort til deres telt i deres eiendomsland, som Jehovas tjener Moses skadere på den andre siden av jordan. Vær bare svært nøye med å følge det bud og den lov som Jehovas tjener Moses skadere befaling om, ved elske Jehova deres Gud og vandre på alle hans veier og holde hans bud og holde fast ved ham og tjene ham av hele deres hjerte og hele deres sjel. Dermed velsignet Josva dem og sendte dem av sted, så de kunne dra til sine telt. Og til halve manasses hadde Moses gitt en gave i Barsan, og til den andre halvparten av den ga Josva en gave sammen med deres brødre på vestsiden av jordene. Og da Josva sendte dem av til deres telt, gikk han også i gang med å velsigne dem. Videre sa han til dem, «Vend tilbake til deres telt med mange rikdommer og buskap i meget stort antall, med sølv og gull og kobber og jern og klær i meget stor mengde. Ta deres andel av bytte fra deres fiender sammen med deres brødre.» Deretter venter Rubens sønner og Gads sønner og Halle Manasse stamme tilbake, og dro bort fra de andre av Israels sønner fra Shilo, som ligger i Kanaans land, for å dra til Gilad landet, til sitt eiendomsland, som de hade fått bosette seg i på Jehovas befaling ved Moses. Da Rubens sønner og Gads sønner og Hallemanasse stamme kom til de områdene ved Jordan som lå i Kanaans land, bygde de et alter der ved Jordan, et stort alter som kunne ses lang vei. Senere fikk de andra av Israels sønner høre at det ble sagt, Se, Rubens sønner og Gads sønner og Hallemann Nasse stamme har byggt et alter på grensen til Kanaans land i områdene ved Jordan, på den siden som tilhører Israels sønner. Da Israels sønner fikk høre dette, ble hele forsamlingen av Israels sønner kalt sammen i Shilo for å dra opp på et feltog mot dem. Og Israels sønner sendte Pinaas, presten Eliasars sønn, til Rubens sønner og Gads sønner og Hallemann Nasse stamme i Gilead landet, og ti høvdinger med ham. «En høvding for hvert fedrehus i alle Israels stammer, og hver av dem var overhodet for sitt fedrehus blant Israels tusener. De kom så til Rubens sønner og Gads sønner og Halle Manasse stamme i Gilad landet, og begynte å tale med dem i det de sa. Dette er vad hele Jehovas forsamling har sagt. Hva er dette for en troløs handling dere har begått mot Israels Gud, ved at dere i dag har ventet dere bort og ikke lenger følger Jehova.» i det dere har bygget et alter for at dere i dag skulle gjøre opprør mot Jehova var Peor misgjerningen for liten for oss en misgjerning som vi til denne dag ikke har renset oss fra selv om plagen kom over Jehovas forsamling og dere dere ville i dag vende dere bort og ikke lenger følge Jehova og der som dere i dag skulle gjøre opprør mot Jehova da vil han i morgen være harm på hele Israels forsamling hvis nå deres eiendomsland virkelig er urent «Så kom over til Jehovas eiendomsland, hvor Jehovas tabernakel står, og slå dere ned midt iblant oss. Og gjør ikke opprør mot Jehova, og gjør ikke oss til opprørere vi har bygge dere et alter i tillegg til Jehova, vår Guds alter. Var det ikke Akan, Seras sønn, som begikk en troløs handling i forbindelse med det som var viet til tilintetgjørelse? Og kom det ikke harme over hele Israels forsamling?» O han var ikke den eneste mannen som utåndet som følge av hans misgjerning. Da svarte Rubens sønner og Gad sønner og Halema Nasse stamme, og talte til overhodene for Israels tusener, «Den Guddommelige Gud Jehova, den gudommelige Gud Jehova, han vet det, og Israel, han skal også vite det. Hvis det er i opprør, og hvis det er i troløshet mot Jehova, så frels oss ikke på denne dag.» Om det var for å bygge oss et alter for å vende oss bort og ikke lenger følge Jehova, og om det var for å offre brennoffer og kornoffer på det, og om det var for å framvære fellesskapsoffer på det, det kommer Jehova selv til å utforske. Eller om det ikke heller var av engstelse for noe annet vi gjorde dette i det vi sa, «En dag i fremtiden kommer dere sønner til å si til våre sønner, «Hva har dere med Jehova Israels Gud å gjøre?» Og det finnes en grense som Jehova har satt mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner, nemlig Jordan. Dere har ingen andel i Jehova. Og deres sønner kommer helt sikkert til å få våre sønner til å holde opp med å frykte Jehova. Derfor sa vi, la oss nå gå til handling til vårt eget beste ved å bygge et alter, ikke til brennoffer eller til slaktoffer, men for at det skal være et vittne mellom oss og dere og våre generationer etter oss om at vi skal utføre tjenesten for Jehova framfor ham, med våre brennoffer og våre slaktoffer og våre fellesskapsoffer, for at dere sønner ikke en dag i framtiden skal se si til våre sønner, «Dere har ingen andel i Jehova!»» Så vi sa, «Og dersom de en dag i framtiden skulle si dette til oss og til generasjonene etter oss, da skal vi si, «Se på etterligningen av Jehovas alter som våre fedre laget, ikke til brennoffer eller til slaktoffer.» men det er et vittne mellom oss og dere. Det er utenkelig for oss at vi av oss selv skulle gjøre opprør mot Jehova, og i dag vende oss bort og ikke lenger følge Jehova, Vi har bygge et alter til brennoffer, kornoffer og slaktoffer ved siden av Jehova vår Guds alter, som står foran hans tabernakel. Da nå presten Pinaas og forsamlingens høvdinger og overhodene for Israels tusener som var med ham, hørte de ord som Rubens sønner og Gads sønner og Manasse sønner talte, var det godt i deres øyne. Og Pinhas, presten Elazars sønn, sa til Rubens sønner og Gads sønner og Manasse sønner, «I dag vet vi virkelig at Jehova er midt iblant oss, ettersom dere ikke har begått denne troløse handling mot Jehova.» Nå har dere utfrid Israels sønner av Jehovas hånd. Dermed ventet Pinas, prestene Lasers sønn, og høvdingene tilbake fra Rubens sønner og Gad sønner i Gilead landet til Kanaans land, til de andra av Israels sønner, og kom tilbake med svar til dem. Og svaret var godt i Israels sønners øyne. Og Israels sønner begynte å velsigne Gud, og de snakket ikke om å dra opp i krigstjeneste mot dem for å ødelegge det landet Rubens sønner og Gad sønner bodde i. «Og Rubens sønner og Gads sønner ga siden altere navn, ettersom det er et vittne mellom oss om at Jehova er den sanne Gud.»